فد فی صدقه باب من لا فی الصدقه عود فی صدقه نو صدقه کو چې کوم نن غریب ل ورکولو نمکه ل ورکولو خبره ذکر کړه او کله کله سړی یا محتاج شي او یا غریب خوخ نشي وځه واپس مې دې واغسته نو آیا واپس واستل جائز دي نو جواب دادې چې لا يعود فی صدقه چې عودت صدقاته جائز نه دي یود عودت الهبه او بل عودت صدقه دا جوړ دجاج دشه نه دي صدقه چې فقیر لور کړي شي پنیات د ثواب صحیح ده د سوې صدقه او هيبه په نیت د تعظیم ور کوله کیږي چې موحب له هو تعظیم کوي او ریک کوم ثواب دي په نیت په کې چې ګنده د چا وی د تعظیم صحیح و زموخه خبر اږد فقیر الله ک نیت د صدقه ور کړ فقیر الله ک نیت د صدقه ور کړ شي او ک نیت د هيبه ور کړ شي وداسه دادا او مالدار لکه نفلی صدقه ور کوي نو کفنیت ده صدقه ول ور کوي او کفنیت ده هيبینو د هيباده فقير لکه څو ور کوي نو دا, دا. دا شي صدقه اگر غبنیت ده هبي وي مالدار لکه څو ور کوي نو اگر غ صدقه وي خو داسه شي ده دریم خبر اضا بس صدقه کې او مقروه تحریمی دي یبن صدقه د واپس غسل بلا ایوه ز واپس غسل د چګمنو مقروه سری تحریمی دا بالکل جایز نه دي مقروه تحریمی دي او په هیبه کې رجو چې دا مقروع تنزیحی دا مقروع تنزیح صدا تنزیحی دا تنزیح دا صداقہ کی بلکل ممنوع دا بلکل صدا ممنوع او حبہ کے جی گمدنو لکراہت تے بکی کراہت تے نوستے سوچ سڑے کی دا و حیل اسقاط کی وجه کمولیان ناس دا به غریبانانو کمالداران نو کمالدارانی نو پا مالدار خود فیدیا نکی که دا منزول و غیره فیدیا خودشاہ حق ته دا غریب پا با خودا نکی که او کمال نو دا صداقه ده که حبا دا نو که صداقی نم صدا صداقه دا او که دی بوتسوی می ماتاتا در با خلی نهیبه شو کنا او په غریب با نهیبه هم صدقه وی او دو بیا پا دیخ پلا صدقه کسی که ولا رجوزه که چه دل بیسکره ورکره نو آقا بیا طول و تراجمه شن بیا پا دیتوا پسکی ده کنا نو به بیا بیا رجوع که ولا نو رجوع خوب بیا که بیلکل جایز نو پا صدقه که ممنوع دلکه نو کده ولا حیبه نمکی دین بیام صدقه صد وانو منو الخطاب قارا حملتو علا فرسن فیر السبیل اللہ مایو تنصور کو فأس با الله دا کی یعنی جیہاد لتنو ولمی سور کو اسور کو فأزاغو اللذی کانا اندهو نزائیک دا اس آغا کس دا دسارو مطلب بس ڈک سکو ماو لجیہاد لور کو چیدی بانی بجیہاد میاد کی ولمی ورک وي سوغ پس مې هغه استه اوګه دل نو مطلب اړو خیالې ول نه ساتلګه اسه ته مل شوو غن نو خیالې ول نه ساتو فازه الذي كان عنده اما اراده او کا چوي خلمه په بيسوي تي سکه واخلم وا و ظننت انه يبيه برخصه اما غمانو ګو چې دې په پارزانو بها خرسي یعنی بيسه ووس خراب شرم دو شوه اندلګه او د تاسیم سره شوه دې لا شو پارزانه به یا به س کوې ق ما دبییرې سلا سلام نه تپو ما ته لاته شتې ماخله ځکه دغ دغه پهې و نه چې دغ پارزانه به کې او په مع غ په کې وک نه والله ته او سر د خ کا مو هوودمه کوو په سر د قپله کې د ته مه او په کږ ان او کو اگر کدل درکې په یو د رحمان باندې یو هود غیر اختیاری دی دا جائز دی هودي مطلب دا دی چې پلر پرس پرسکاس شیز ورکړو او په پات شو په میراث کې تا دسو شو پاتې شون دا هودي سره غیر اختیار دی دا جایز دی فان العائد فی صدقته کل کل وی يعود فی قی له ک سپیچ دوباره خپل الټه خوری او فی روایت لا فائن العائد في صدقتي كالعائد في قيي وان بريدا قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم زره النبي عليه الصلاه والسلام سره ناس ته ما اذ اتت امراته النبي عليه السلام قال ياخذ لها فقالت يا رسول الله يا ذا الرسول اني تصدقت على امي بجاريه ما خپل مور لچ کم دنو او دغه ور کډیو او صحیح ده کنا فلمورلمه وا انھا ماتت زما مورمل شو وا وین ز خو بیا ماته شو وا ته شو قال وجب اجرک وردها عليك الميراث صاحب ارس شو واجب شو او تا واپس کړ میراث واپس کنده او د اسدی غیر اختیاری ده سدی جایزه قالت یا رسول الله انه کان عليها سو افاسو مون هو مور مر باندې روجي یو میاش پسوي روجي نو ایا زته کمنه نو ټیناروجيونی ومه د مور ناروجيونی و نبی عليه السلام یوولی وته نه روجي ته نو نس په دې باندې د امامانو یتیفقته چې په عبادت بدني کی نیابت نه چلیږي حج کی چلیږي زګه چا کی مالیا تم نه او عبادت بدنی محضا چی دے بھائی کی نیابت نه چلی گی اکی او سڑے مل شو منزون تپا تی دی او زوی تیوی چی او افتا منزون زماد پاراؤں مقا او کدا وصیت کیو کنوم کی نکی خبر اپوئی گئی گئی گئی نا نیابت پا و عبادت بدنیوں کی دا چی کمین نسی کی دل تا دی حدیث سم اطلب دے چونکی نور روایتو نو حدی و جنا. جمهور کول کړه دې شی عبادت بدن کی نیابت صحیح کېدلې نشي د دې مطلب د دې چې فدیه تی ورګه چې ستی ورګه فدیه ورځه روزه روزه نه دا فدیه ور کول چی نه ودا صحیح دي کنه سوميان نه دېنه مراد فدیه ور کول یعنی سومی آنها بالکفارا سومی آنها بالکفارا کفارا چی کم دنو قالت انہا لم تحج دیور تووی نبی علیہ السلام ہوئی اغی حج نہ لکڑے تاپوسیو کو ازما مرسوم نہ لکڑے حج ہوئی م... نہ لکڑے نبی علیہ السلام تووی افعہ حج جوان حجو کوما نبی علیہ السلام ته او کتنه حج یا ها حاج ته او کا د جایزه د مری نه به لټفاق حج کاول شي مثال ثواب دبارا حج ته کاول شي اگر حج پاغي پات شوی پر زوبې او کړي نه کړي نه وارث ته نه حج بدل کاول شي حج بدل دین کاول شي حفا حجوانا قارنا حجیانا نواو مسلم کتاب السونو